שלום לכם, כאן אהרון מורג ומעדן ויניל, והיום ספיישל אירוויזיון. למה דווקא היום? כי היום, לפני 45 שנה, ישראל זכתה באירוויזיון בפעם השנייה, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שישראל ערכה את האירוויזיון בירושלים, בבנייני האומה, ואם אתם רוצים לראות צילומים נחמדים מאותו אירוע. Uh, אתם מוזמנים להיכנס לדף של העיתון קום בפייסבוק, ומשם תמצאו קישור, ויהיה נחמד. אבל uh, צריך להתחיל איפשהו, וישראל נכנסה לאירוויזיון לראשונה ב-1973, אילנית, אי שם שכתבו אהוד מנור ונורית הירש. Uh, אגב, היה סיכוי שישראל תשתתף באירוויזיון שנה קודם. אורי אלוני, עליו השלום, שהיה עורך לעיתון, עניין את רשות השידור באפשרות הזאת. איכשהו, כמו שקורה אצלנו, התברר שרשות השידור פספסה בחצי שנה את המועד האחרון למשלוח הטפסים להרשמה, וככה ב-72 לא היינו באירוויזיון, ב-73 כן, ואפילו בהצלחה. מקום רביעי בשביל פעם ראשונה, זה יפה מאוד. אגב, אגב, אני תמיד חשבתי שאילנית שרה בחצי הלילה ואני ערה. אבל לפני כמה שבועות יצא לי אה, לעיין בספר שירי אה, אהוד מנור, ושם כתוב בחצי הלילה ואני ערה. תראו מה זה, עשרות שנים חייתי בטעות. Uh, הפכנו צד לתקליט של אירוויזיון 73, ומי שזכתה בפעם השנייה ברציפות uh, זו לוקסמבורג. Uh, זו הייתה אנמרי דוד. והיא שרה שיר שאני לא אתיימר uh, להגיד את שמו בצרפתית, אבל בעברית, בעברית קראו לו... אתה תכיר את עצמך. ואגב, עד מארי דוד הגיעה לישראל גם ב-79, כן? היא ייצגה כאן, תכף אני אגיד לכם, היא ייצגה אז צרפת, כן, והגיעה למקום השלישי. אבל עכשיו, המקום הראשון שלה ב-73. Dans la gare où commence la première aventure de la vie Dans celui qui doute, dans celui qui croit עד uh, מרי דוד, אנחנו נישאר עם אותו אלבום, אמירה תחליף צד, ואנחנו הולכים לשיר האחרון בצד השלישי. ומדובר באלבום שיצא בישראל, ב-CBS, משום מה לא כתוב כאן בריטניה, כתוב Englishland, אנגליה, כן? Uh, ומי שייצג את אנגליה ב-73' היה מי שייצג את, אנג, את אנגליה, <laughs> את בריטניה, תפסיקו לבלבל אותי, את בריטניה, ב-68', והוא הפסיד אז לזמרת ספרדיה שאולי מעטים זוכרים את שמה, מסיאל, ששרה לה משהו כזה, בעוד הוא שר שיר צנוע, קטן, נחמד, שנקרא congratulations, אבל זה היה אז. וקליפ ריצ'אד הגיע מלא עזוז אה, לאירוויזיון 73, הוא היה בטוח שהוא לוקח את כל הקופה עם השיר שנקרא Power to All our Friends וגמר במקום השלישי. ככה זה. אי אפשר our לדעת באירוויזיון מה יקרה. Friends, To the people we want to be Baby, power to you and me There's one old man Spends his life growing flowers Caring for the bees Power to the bees There's one old lady Spent her days making wine The wine tasted fine I would to the vine. There's some young girl laying down in my de car laying in the sun I work to the sun Power to the boys who played rock and roll I made my life so sweet And to the girls I knew before those I've yet to meet. rock and roll I'm made my life so sweet I choose the girls I knew before I'm those I've yet to be אירוויזיון 1973, אם יצא לנו אולי אנחנו עוד נחזור, אבל בינתיים אנחנו חוזרים אל היום הזה, הערב הזה בדיוק לפני 45 שנה. ומי שנראה שהיא עומדת לנצח, הייתה ספרד, באמת שיר יפה של בטי מסייגו, שנקרא סוקנסיון, שיר שלך, שיר שלך. אבל ברגע האחרון, הכל התהפך. אבל נשארנו עם אחלה שיר, בטי מסייגו. סינקלוויר טרופוס קאנסארה, שאוורס כפסילס קאנקה. סיטיינס ביאנה לגרל קורסון, סיטודו אל מונקוט כסיירה בלתן סיון, כאבלי דה פאנס, כאבלי דה אמור. סריה סנסי, פוטרנס ראולי, פארביבי. קונילוסיון, כאילו כסיינתא קונילוסטה קנסיון, כבחייתרס, צומלומו, פרקסל קל אבידה סופריה, יא דיסרוטה, צו קונדיסיון. שלום לראובן גבירץ. שלום שלום. תגיד איך הרגשת כשספרד העניקה לישראל עשר נקודות ובזה בעצם קבעה מי... מנצחת באירוויזיון 79. זה היה מטורף, בדיוק כשאני שמעתי את החתיכה מהשיר, זה פשוט זה הזכיר לי את כל, ה, את כל הדבר המדהים הזה. זה דברים שהם נקבעים בצורה שאתה לא יודע איך זה קורה, וזה כמו גורלות כאלה, אתה יודע, לזכות באירוויזיון זה לא משהו ש... שאתה יכול לטפות, כן. וזה מאוד משפיע גם על ההמשך ועל העתיד. אז נספר למי ששכח, אין הרבה כאלה, שראובן גבירץ היה חלב ודבש, יחד עם שמוליק בילו עליו השלום, ויהודה תמיר, וגלי עטרי, גלי עטרי וחלב ודבש. ליה לופטין, אני אז... ואחר ש... כך ליה לופטין החליפה כן. אותה. תגיד, כשהללויה זכה בפסטיבל הזבר והפזמון, שבעצם היה למעשה הקדם אירוויזיון, אתה חשבת שיש סיכוי לזכות באירוויזיון, עוד פעם שנייה ברציפות לישראל? כן, האמת היא שכן. אתה יודע, אני, אני הייתי בחוזה, מעד ארצי למה שנקרא חוזה אומן. ו... ופשוט הם אה, הבינו שאני הלכתי לדבר הזה ואני אמרתי, ואם תזכה, אתה יודע, okay. אם תזכה, נאלצתי בשלב מסוים לבטל את ההסכם, כן, אבל, אבל אה, ברגע שהשיר, אה, ברגע שהיה לנו את השיר, הרגשנו שיש לנו ממש שיר עם סיכוי מאוד מאוד גבוה, וגם שמנו לב לזה, אתה יודע, בהמשך. אחרי הזכייה פה בקדם, הרגשנו שיש לנו שיר מאוד מאוד חזק, יש בו משהו קצת, קצת בינלאומי. זה הימנון בעצם. סוג של, כן, כן. כן. מאוד גדול, כן. אתה יודע, זה מהשירים האלה שהם, הם, זאת הפקה מאוד מאוד גדולה ומרשימה, וגם החזרה של השיר, החזרה של שיר, שהוא לא קלאסי, של תזמון בית, סיפארט, זה שיר שהוא... עולה ועולה ועולה עם משהו שהוא חוזר על עצמו וזה לתקופה ההיא אני חושב שזה עבד חזק ואני חושב שגם הרביעייה עשתה עבודה. זה נשמע טוב. בעצם ההרכב הזה גל יתר וחלב הודווה שהוא קם לצורך הפסטיבל ואחר כך האירוויזיון. ממש, ממש יוזמה של שלמה צח אם אני זוכר נכון. שלמה צח עם קובי אושרת. ואתם הרגשתם בו ממש או שהייתה תחושה של לא, לא יודע. לא, אני, אני אגיד לך. אתה יודע שהכל עובר, אז יש לשיר הזה צפור, אני לא אתחיל לחזור. הכל עובר אבל... חביבי קיבלו את ההצעה לשיר את השיר לראשונה, אבל הייתה בעיה עם שלומית אהרון, כן. הם הקליטו את זה, וקובי בנה את, ה... כן. את השירה לפי הקולות של הכל חביבי. כן. אבל אני לא יודע, לשאלה שלך... הקימו אותנו לצורך השיר, okay. וכתוצאה ממה שקרה הלאה הפכנו להיות להקה. אז ת, תגיד, אה, אולי זאת שאלה לא יפה, אבל בכל זאת אני אשאל אותה, העובדה שאתם קיבלתם את השיר הזה בגלל שהכל אה, עובר חביבי, לא עשו את זה, נתנה לכם אמביציה במירכאות להראות להם? הנה. לא, לא, אני לא זוכר דבר כזה, אני אומר לך את זה דוגרי, אתה יודע, כי מה, ואם כן... אבל זה ממש לא, זה לא ישב עלינו. כל העובדות האלה בכלל, הם, הם היו נורא בצד. אתם ידעתם בכלל שהשיר הזה הוצע לראשונה ל"הקולות ערבים"? כן, ובחב? קובי אמר לנו את זה במפגש שלנו, אצלו. לא. כן. וגם שמענו את הביטוח. כן. אבל, אתה יודע, הוא בנה את זה ככה, ואנחנו זרמנו את זה, כי זה צלצל יפה. כן. זאת אומרת, הוא בנה את הקולות, יהודה, אתה יודע, עמי מנדלמן, אני, יובי, בילו, הוא היה אה, אה, קיקי, ו... גלי שלומי נניח, okay. קובי עבד רבי עם גלי ואותי הוא הכיר גם כן בפרסומות שעשינו יחד, okay. הוא, הוא, הוא לקח זמרים שהוא הכיר מקודם. אתה יוצא להקת הנחל נכון? כן, אני הייתי בלהקה עם גידי גור, אפרים שמיר, ירדנה ארזי. יפה. זו אז... הייתה קשה להתקבל אליה. אז, <laughs> אז תגיד, תגיד שלום למשה ירונסקי, שהוא מנהל הרדיו בטכנאי אני, שלנו. אני אגיד לך, אני נורא התרגלתי. הנה, הוא, הוא רץ עכשיו מעמדת הטכנאי, והוא תכף יפוך, נכנס יפוך. לפה כדי לפתוח מיקרופון. נו, מוישה, תפתח מיקרופון, תגיד שלום לראובן. הנה, הנה, אני פה, אני פה, היי רובן, מה נשמע, מה שלומך? הקול שלך לא השתנה, הקול שלך לא השתנה. אני ממש שמח להיפגש מה שנקרא דרך הרדיו. אתה מוזמן לבוא גם. אתה תמיד מוזמן לבוא אלינו, כן. אני רק אגיד לאנשים שמשה ירונסקי, שאני מבין שאתה מנהל את התחנה הזאת. 28 שנה. כן, מדהים, אבל... הזיכרון שלי ממך הוא תמיד איש עם אור וחיוך ונעים. אתה יודע, לא כל אחד זוכרים אותו בצורה הזאת, וזה אתה. אז אני מקווה שגם התחנה הזאת מתנהלת באווירה הזאת. פחות או יותר, כן, כשהוא מרגיז אותנו, אנחנו כבר עושים לו משהו. לא זוכר אותו כהן. אף פעם. תגיד, למה בעצם הלהקה התפרקה אחרי שכבר לאה החליפה את, את גלי? נמאס לכם? בוא נגיד שלהתפרקות של להקה יש... קודם כל הלהקה לא ממש התפרקה, אנחנו המשכנו להופיע עד למעשה היום. Okay. וגם עכשיו, אחרי שבילו נפטר, שבילו, שביל זיכרונו לברכה, אנחנו עוד מתוכננים להופעות כשלישייה. מי החליף את בילו? אה, בינתיים לא. Mm -hmm. אבל, אה, אבל הלהקה אה, המשיכה, המשיכה לעבוד כל הזמן. Okay. המשכנו להופיע. ובילו היה זה שבאמת דאג לה, אתה יודע, דאג להופעות. הוא היה סוג של המפיק או המרגן נקרא לזה. כן. Okay. אני רק בדרך עשיתי כל מיני דברים, אני לא יודע אם אתה יודע, אני הוצאתי EP עם חומרים שלי, מקוריים, לפני מספר חודשים, ואני כל הזמן במוזיקה, אני חושב שמשה יודע. נכון, נכון, בוודאי. כאילו אין התחלת לשידור. כן, אני אשמח אם אתה תקשיב לזה לפחות. בוודאי. לא מעבר אתה תמיד מוזמן אלינו למעדן ויניל. נשמע דברים טובים. תשמע, זה היה קצת בכל מיני רשתות, בכל מיני כן. אה, נחנות שידור, אה, כתבות, יצאה, אה, כל מיני, מיני כאלה. רובי, אתה הייתה גם, גם, גם בטוב לאהוב גם? לא, בילו היה בטוב לאהוב. בילו, בילו, בילו היה שם, פעם. כן. היא הייתה שלישיה שקראו לה שלישיית קצה השדה. נכון, נכון, נכון, נכון. יש, נכון. לי, יש לי את התקליט הזה בבית. הייתה שלישיה עם, עם תו קולי מאוד מובהק עם עיבודים מאוד מצוינים. היה שם בומס וגיא יפה. וגיא יפה, כן. נו יופי, אז אני מחכה שתגיע לפה ותחתום לי על התקליט של קצה הסדה. אני אשמח להיות מוזמן אליכם. אנחנו נעשה את זה בהזדמנות קרובה, אנחנו נשמח לארח אותך פה, ועוד מילה אחרונה על הללויה. אתה עוד מגיע לקיבוץ? ‫איך אתה זוכר? ‫-איזה קיבוץ? ‫אני יודע, כי פגשתי מישהי במיורקה, ‫שהיא מהקיבוץ, ודיברנו עליך, ‫ואז היא אומרת לי, כן, בוודאי. קיבוץ מענית. קיבוץ מענית. יש לי אח ואחות בקיבוץ מענית. ‫יפה. ‫אבל אני מגיע מן הסתם. ‫אז הללויה הוא בעצם נותר ‫אחד השירים האהובים ביותר ‫בתולדות האירוויזיון. תשמע, זה, זה שיר שלא, נקרא לזה שיר שלא נגמר. <laughs> זה, זה מין בדיוק. סוג של המנונים כאלה ש... בדיוק, שרים, בדיוק. שרים להרבה זמן. אני ו... קורא לזה שיר ו... חד פעמי, זה מין הבלחה <laughs> של קסם ש... כן, היו שם הרבה סיפורים סביב השיר הזה, הרבה גורלות. כן. שיר <אח> קליט מאוד, ועם לחן נהדר, וזה עשה את העבודה. כל שיר שיש בו צלצול פעמונים, אתה לא עומד בפניו. והיה שם סיפור עם הפעמון הזה, וקובי היה צריך לדאוג שיביא אותו מתל אביב לירושלים. <laughs> הוא היה חייב את הסאונד של הפעמון. היום הכל עושים תורה דיגיטלית, פחות טוב, ב-79, בשבע, לך תזכור. כן. <laughs> והיום בדיוק 45 שנה לאותו אירוע נפלא. כן, כן זה היה אחרי הבני בי. כן. שנה אחרי הבני בי. והנה אנחנו ברקע כבר מתחילים לשמוע מתוך תקליט כמובן את הללויה. ראובן, היה כיף גדול לדבר איתך. גם לי ומשה שמואל עצמך, אני אתם שומר שומע שומע שומע שדיברנו. ואני... ואני רוצה לראות אותך פה אצלנו בתוכנית ככה, שתבוא לכל לכל לכל. לפה. זה <laughs> כבר להתראות <laughs> ראובן. להתראות <laughs> ראובן. <laughs> ביי. ביי, ביי, ביי ביי. ביי ביי. ביי. הפתעה באנגלית <האנגלית> <האנגלית> <האנגלית> וכדי לשכנע אתכם שמדובר בתקליט, אתם שומעים את ההיסים האלה, לא נורא תסבלו את זה כמו שאנחנו. השיר שווה. הללויה, באנגלית. ואין, זה שיר שהוא באמת עושה כיף. ומאירוויזיון 79 נחזור אחורה חמש שנים. וזה אחד האירוויזיונים הכי חשובים. ברייטון, אנגליה, שישה באפריל שבעים חשובים. לוקסנבורג, רגע, אתם זוכרים? לוקסנבורג זכתה שנה קודם, למה? כי היא לא יכלה לארח שנה שנייה ברציפות, כמו שקרה עם ישראל, שלא יכלה לארח ב-1980. ישראל בכלל לא השתתפה באירוויזיון 1980, כי הוא חל ביום הזיכרון, או ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, ולכן היא לא השתתפה. אבל אירוויזיון שבעים חשוב, כי זו התחרות שבה מתגלה להקת אבא לעולם. את ישראל ייצגה כוורת, אם נתתי לה חיי, דני סנדלסון ואלונו לארצ'י כתבו, והיא סיימה מקום שביעי מתוך 17 מדינות. אגב, בגלל חוקי התחרות, שהגבילו את מספר החברים בלהקה המשתתפת, החברים שנמצאים על הבמה ממש, שישה. יוני רכטר אה, ירד מהבמה אל עמדת המנצח על התזמורת. אה, עכשיו, יש לנו כאן את אלבום אה, הפסטיבל, אירוויזיון 74 שיצא ב-CBS, וזה דבר מעניין ביותר. אני חושב שהאלבום הזה נדיר, אה, כי בתמונת העטיפה, בדרך כלל בתמונות העטיפה של אלבומי אירוויזיון יש קולאז' של אה, אה, משתתפים, או כמו באירוויזיון 73, זה היה למשל ב... אה, או, או תמונה של אה, מי שזכה, כמו באירוויזיון 73, אנמרי דוד. כאן אה, יש תמונה של להקת אבא בשער, וכתוב באירוויזיון 74, אבל התמונה הזאת היא בכלל הצילום של עטיפת... האלבום ווטרלו של אבא, זאת אומרת, uh, CBS, שהחזיקה כנראה בזכויות uh, לתקליטי הלהקה, פשוט לקחה את העטיפה של התקליט ההוא והשתמשה בצילום לצורך האלבום הזה. תמונות, צילומים של משתתפי האירוויזיון, יש בצד האחורי של העטיפה. והקרדיט הוא לאורי אלוני, מלעיתון. אורי אלוני עליו השלום שכיסה כמעט כל אירוויזיון, והוא שהעביר את התמונות אה, ל-CBS אה, עבור התקליט הזה. אגב, מי לא נמצא כאן? כוורת. כי אה, הזכויות אה, של כוורת הן של עד ארצי, וכנראה ש... CBS לא הצליחה לקבל את הזכות. אז דיברנו מספיק, עכשיו נשמע את, את השיר שהתחיל Mon היסטוריה, ווטלו. זה היה ווטרלו הזוכה. במקום השני זכתה ז'יליולה צ'ינקואטי, שעשר שנים קודם לכן זכתה באירוויזיון עם נו לא לטאה. היא צעירה מדי מכדי לאהוב. היא הייתה בת 16, אני חושב שהייתה צעירה ביותר עד אז שזכתה באירוויזיון. אגב, השיר שלה נקרא "סי", כן. ובאיטליה, אם אני זוכר נכון, לא שידרו את התחרות בשידור ישיר, כי היה שם, אה, התקיים שם משאל עם האם לאשר אה, גירושין. זאת מדינה קתולית, תזכרו, וחשבו שכשהיא שרה שיא, זה עלול להשפיע ולכן לא כדאי. מקום שלישי, הולנד, מאורת'נק ניל, איי-סי-אסטאר, אגב, מי שייצגה את בריטניה בתחרות הייתה אוליביה ניוטון ג'ון, עליה השלום. היא שרה שיר שנקרא Longly Love. בלייטון שאלו אותה אם יש לה מה לומר לכוורת הישראלית. אז היא אמרה בצניעות אופיינית, היא אמרה, אני אנופף להם לשלום אחרי שאני אזכה בתחרות. לא זכתה, אוקיי? אל תתהללי לי, היא חוגרת כמפתחת. אבל אנחנו לא עושים חשבונות עם המתים. והיה עוד שיר מרשים, שלא זכה, אני מאוד אוהב אותו. זה שיר של להקה יוגוסלבית בשם קורני, בסרבית, שנקרא הדור שלי, מויה גנרציה, על הדור של הצעירים שנולד באירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה. אני אוהב את השיר הזה, לא שומעים אותו הרבה, אז ניתן לו הזדמנות. הגנרציה לקטקורני. עכשיו אנחנו עוברים לאירוויזיון 76. שוקולד מנטה מסטיק, הן מייצגות את ישראל, אמור שלום, אהוד מנור, מטי כספי כתבו, מקום שישי מתוך 18 מדינות. התקליט בארץ יצא בלייבל שנקרא רקו-היט, רקו-היט. של ליטרה טון שאחר כך היו פונוקול. Uh, מוזר, יש פה רק עשרה uh, שירים, ובלי שוקולד מנטה מסטיק. עכשיו, uh, אתם זוכרים שסיפרתי שבריטניה לא הלכה לה כל כך uh, באירוויזיון. לא לקליף ריצ'ארד, לא לאוליביה ניוטון ג'ון, ב-76 זה השתנה. ומי שזכתה הייתה הלהקה שפתחה את האירוע. זאת אומרת, זה היה השיר הראשון בפסטיבל שהתקיים בהאג, הולנד, בשלושה באפריל 76. Brotherhood of Man. אחוות האדם. Save your kisses for me. עוד שיר חמוד מאוד שיש לנו מהאירוויזיון. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you. say your kisses for me save all your kisses for me bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry gonna walk out the door but I'll sue me back for more kisses for me save all your kisses for me day and that's why I go away but I count the seconds till I'm home with you I love you i like you it's true you're so cute honey Jean won't you say them up for me your kisses for me save all your kisses for me bye bye baby פאנץ' הזה בסוף, even though you're only free, חמוד, חמוד, חמוד. ואנחנו מתקדמים בשנה, ומ-76 ל-77, אירוויזיון שהיה אה, בסכנת אה, קיום למעשה, כי הוא נועד להתקיים אה, בבריטניה, בלונדון, באפריל. אבל אז... אה, התחילה שביתה ארוכה של צלמים וטכנאים של ה-BBC. והתחרות נדחתה מאפריל למאי 77. ישראל אה, שלחה שוב את אילנית, פעם שנייה. ארבע שנים קודם לכן היא הגיעה למקום הרביעי, היא אי שם, והפעם... ישר השיר של עדנה פלג ולדת שרים. שיר לא רע בכלל, אגב. אבל אהבה היא שיר לשניים, סיים רק במקום האחת עשרה. כן, מתוך... Uh... כמה? שמונה שירים, כן. Thank <laughs> you. מתון he is <laughs> ישראל אכזבה וצרפת שמחה, כי במקום הראשון, מרי מרים, הציפור והילד. <com> amour et devant belle la chanson mais sans des vagues abandonné au sable blanc blanc litlecent le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fait et que la nuit se change en jour jour des trouveront ce monde d'amour l'amour c' toi la הרי מרים, מרים זוכת אירוויזיון 77, והיא הביאה את התחרות לפריז ב-78' וב-78'. יזהר כהן זכה עם הבניבי וכל השאר היסטוריה, ואם אנחנו מדברים על היסטוריה, אז נחזור אל היום ההיסטוריה הזה. הערב ההיסטוריה זה בדיוק לפני 45 שנה, כשישראל מארחת לראשונה את האירוויזיון בירושלים. וזוכה כמובן גם בפעם השנייה, וזה שיר שלא זכה, אבל נותר מאז מאוד אהוב, מאוד פופולרי. אלפידה, שרל, סוקרטס, סופרסטאר. במקור היא שרה ביוונית, כאן בתקליט הזה של אירוויזיון 99, הגרסה האנגלית. your poisonous hands לסוף התוכנית שהוקדשה היום כולה, אירוויזיון, תודה רבה למשה ירונסקי הטכנאי, שגם השתתף איתנו בריאיון עם ראובן גבוורץ, וגם לו תודה, ותודה רבה לאמירה המפיקה. ועם נסיים? אנחנו נסיים עם שיר שלא נסע לאירוויזיון, אבל הוא יכול היה בשקט, אבל הוא הפסיד להורה, שסיים מקום שני ב-82. ירדנה ארזי, קדם אירוויזיון 82, מוסיקה, נשארת. למי <עוד> שהתחרה באירוויזיון 82, <עוד> <עוד> הייתה ניקול מגרמניה ששרה מעט שלווה. שזה מה שאנחנו מאחלים לעצמנו, מעט שלווה ורק בשורות טובות, שיהיה לנו שבוע טוב, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מאדם ומילים. ביי. גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם אתם מאזינים לרדיו קסם 106FM